Jézus, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és a tanítványait lehetünk. Uram, azt mondja a Zsoltár írója, uram, hogy áldjad lelkem az én urat, és ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. Uram, mi szeretnénk ma áldani téged, és szólni a saját lelkünkhöz, bátorítani a saját lelkünket, hogy emlékezzen, mennyi jót tett velünk az Isten. Uram, te meggyógyítottál a betegségeinkből, uram, te kiemeltél a, a viharból, Uram, megtartottál a problémában máskor, és megmentettél Isten, amikor kiáltottunk hozzád. Uram, de annyi jót tettél velünk, és itt vagyunk, kinek mennyi év után kereszténként, és láthatjuk a hűségedet, Uram, és el tudjuk mondani, Uram, hogy mennyire jó az Isten, Uram, az életünkben. Köszönjük Jézus, hogy ismerhetünk, és megvalljuk, hogy ma is nagy szükségünk van rád, és szeretnénk áldani és magasztalni téged, Uram, hogy te egy megismerhető Isten vagy. Te és itt vagy velünk. Taníts minket, Uram, és küld a lelkedet, hogy megértsük az igédet. Amen. Lukács 22. Ugye az elmúlt pár héten azt láttuk, hogy Jézus megérkezett Jeruzsálembe. És ez az ő utolsó földi hete a szolgálatban, amit itt látunk, az utolsó pár napját éli, amielőtt keresztre feszítenék a Golgota hegyén. És a 37.-38. versben azt olvastuk a múltkor, hogy Jézus nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az olajfák hegyére ment és ott tartózkodott. De korai reggel az egész nép odasietett, hogy hallgassa őt a templomban. Jézus sok időt ebből az utolsó hétből a templomban töltött. Emlékeztek, volt egy alkalom, hogy kérdezték, ilyen keresztkérdésekkel bombázták, és Jézus mindenre helyesen felállt. Jézus ott volt a templomban, tanította a sokasságot, és az emberek csodálták, hogy tanít. Az emberek rajongtak érte. Amikor megérkezett Jeruzsálembe, akkor ünnepelték, mint egy királyt. Emlékeztek? Érdekes, hogy a hétvégére ez támalja meg fog változni. És ahogy a farizeusok hallgatják őt, nézétek, meg első két vers a 22. fejezetből, közeledett már a kovásztalan Kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveznek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Jézus ott van a templomban, egy nagy sokaság veszi őt körül, és hallgatják Jézus tanítását. De volt egy másik csoport is, az írástudók és farizeusok, és ők hallgatják Jézus, de bennük nő a feszültség. Egyre irigyebbek arra, amit látnak. Jézus vonza a tömegeket, amit ők nem tudtak megtenni. Elvesztik a hatalmukat, így élik meg ezt az időszakot, és féltékenyek, és eldöntik, hogy megölik Jézus. Már csak azt nem tudják, hogy hogyan. Ez a történet, amit ma megnézünk, ez rávilágít valami nagyon fontos folyamatra, amit itt a világban láthatunk, vagy nem látunk, az, hogy a sátán munkálkodik. Nem a farizeusok voltak Jézusnak az ellensége. Jézus nem test és vér ellentusakodott, hanem egy lelki erő, egy, egy fejedelemség ellen is az a sátán. A sátán volt, aki fel ingerelte az emberek szívét, hogy forduljanak Jézus ellen. Ebben a történetben fogjuk látni, nézzétek meg a harmadik verset, hogy, hogy Belemegy a sátán Júdásnak a szívébe, hogy elárulja Jézust. A sátánnak az egyik legnagyobb hazugsága, azt mondhatnám talán, hogy a leghatékonyabb hazugság, amit elhitetett az emberrel, hogy ő nem létezik. Elrejti magát, de közben ő irányítja a szálakat sok területen az életben körülöttünk. De elhitetik, hogy ő nincs. Ha elénk állna, hogy hello, én vagyok az ördög, akkor növelni a hitünket Jézusban, mert akkor odafordulnánk felé, de ezt nem csinálja. titokban. És sokszor azt gondoljuk, hogy az ellenségünk az test és vér. Pedig nem. Eldöntik a vezetők, hogy meg kell ölni Jézus. És keresik a módját, és itt lesz a módja, mert Sátán rátalál Júdásra, és Júdás megadja ezt a módot, hogy hogyan árulják el, hogyan árulják el Jézust. Harmadik, negyedik vers. Akkor belement a sátán Júdásba, akit Iskareótásnak neveztek, és aki egyike volt a tizenkettőnek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükbe, kezükre. Júdás Iskareotás. Ő volt az áruló a csapatban. Jézus egyik tanítványa. És megdöbbentő azt látni a János evangéliumából, a hatodik fejezetből, hogy Jézus az elejétől kezdve tudta, hogy Jézus vagy Júdás el fogja őt árulni. A leges legelejétől kezdve tudta. Te kiválasztanál egy árulót a csapatban? Én nekem eszem ágába sincs. Amikor foci csapatot választunk, akkor néha kiválasztjuk azokat is, akik úgy nem tudnak ha jól focizni, ugye? Hogy ő is legyen benne a csapatban, ne érje magát egyedül. De olyat, aki mindig a saját kapunkból lövi a hát én nem választok ki. De Jézus kiválasztott egy árulót, akiről tudta, hogy ő el fogja árulni őt. Ezt nem értem, de Jézus mielőtt kiválasztotta volna a 12 t emlékeztek, egy egész át átimádkozott. Azért, mert nem a saját akaratát akarta véghez vinni, ő kereste Istennek a tervét, is. én hiszem, hogy az atya azt mondta, hogy válasz ki Júdást. Nem volt itt Bibi, nem volt tévedés, hogy jaj, egy másik Júdást kellett volna. Nem, ő volt az, őt kellett ott látni a csapatban. Ez megdöbbentő, Nem. Ma viták vannak Júdás körül, mert néhány igeves azt mutatja, Zakariás, meg Abcselben is van ilyen, hogy minthogyha Júdás arra lett volna rendelve, hogy ő elárulja Jézust és elkárhozzon. Mintha meg se térhetett volna, és akkor erről vitatkoznak, pár, hogy megtérhetett, nem térhetett, meg erre volt rendelve. Nem tudom. De azt tudom, hogy ő az, akiről ma úgy emlékezünk, hogy az áruló. Én még nem találkoztam egyetlen gyerekkel sem, akit Júdásnak neveztek volna, mert az anyukák nem szívesen nevezik így a gyereküket. Kis Júdásom gyerek, mert akkor mindenki csúfolná ezzel hogy hogy ez, ő az áruló. Erről ez jut eszünkbe. Ebből a történetből tanulhatunk. Jézus ezt a szembet kiválasztotta, ott volt a csapatban, Júdás látott csodákat. Három évet Jézussal töltött, és látta azt, amit Jézus képes. Látta, hogy Jézus a vizen jár. Látta, hogy a kenyeret és az ételt megsokasítja. Látta, hogy Lázár kihívja a sírból. Sok mindent látott. Sőt, ő maga is csodát tett. Emlékeztek, amikor Jézus kiküldi a tanítványait? Azt mondja, az ez igaz, hogy felhatalmazta őket arra, hogy megtisztítsanak tisztátalan lelkektől embereket hogy meggyógyítsanak betegeket, sőt, halottakat támasztanak fel. Judás ezeket a dolgokat megtette, és látta. És ennek ellenére Judás. a szívét soha nem adta oda Jézusnak. Én azt gondolom, hogy ez, ez a történet szólhat nekünk figyelmeztetésről. Azt gondolnák, hogy ó, ha én látnám Jézust, ahogy egy szóval lecsillapítja a tengert. Gondoljátok el ezt a jelenetet, hogy bú, zúg a tenger, ott vannak a hajóban, és Jézus szól, hogy csendesedjen el a vihar. Nyugodj! És minden leáll. Leáll az egész vihar ott körülöttük Jézus egy szavára. És mindenki elcsodálkozott, hogy ki ez a Jézus. És ott van Júdás a hajóban. Ó, ha látnám ezt, akkor erős keresztény lennék. Ha látnám Lázárt kijönni a sírból négy nap után, akkor erős keresztény lennék. Hát Lázár, ez, vagy bocsánat, Judás ezeket látta. De a szíve nem volt Jézusi. A szíve abban a perselyben volt, ahol a pénzt tartotta. Ő volt az, aki a csapat pénztárosa volt a 12 között. Gondoljátok el, hogy mindebben a kiváltságban benne volt, de a bűntartotta ott fogva. Amikor Jézus, uh, bocsánat, Júdás első szavai, ami le van írva a Bibliában, az a János 12-ben van. Amikor Jézus elmegy Márta, Mária és Lázár házában, és Mária megmossa Jézus lábát, miután Lázár feltámadt. Fogja ezt a drága alabástrom. Kenetet, megtöri az edényt, és ráönti Jézus lábára ezt a nagyon drága parfümöt, ami egy évi jövedelmebe került. Hát mennyi a tiéd, számolt ki. Mennyit érhetett az a, az, az, az, az illat? Ráöntötte Jézus lábára, mint egy áldozat. És Júdás figyeli ezt, és azt mondja, hogy micsoda pazarvás. El kellett volna adni ezt, és a pénzt szétosztani a szegényeknek. Ő úgy látta ezt, hogy micsoda kár, milyen kár veszett kárba veszett ez a sok pénzit. Ilyen gyorsan tudott fejbe számolni. Oh, Ó, ez éves jövedelem lehetett. És így kárba vesz. judás nem a szegények érdekelték. El is mondja hogy János egyből, hanem ő egy tolvaj volt. Azt szóval sajnálta, hogy az a pénzre nem tudja rátenni a kezét. Jézus, ahogy közeledett Jeruzsálem felé, háromszor is mondta, hogy én elmegyek Jeruzsálembe, ott letartóztatnak engem, ott megvernek engem, hogy keresztre feszítenek. És judás ahogy hallotta ezt a történetet, neki nem állt össze. Hogy de hát, álljon meg a menet. Ez nem az én vízióm. Én nem ezt a messiást követem. Ő várt egy olyan messiást, aki majd sikert hoz. Aki majd gazdag lesz, és ő lesz a kincstárnok. Lesz nála hatalom. És ahogy Jézus mondta ezeket a szavakat, benne úgy növekedett a csalódottság. Most ott van a Jeruzsálemben, és Jézus nem azt csinálja, amit ő vár. Tele van hamis elvárásokkal, amik csalódást okoznak neki. És tudjátok, mit fog dönteni Júdás? Azt mondja, hogy köszi, kiszárok ebben. Köszi nekem, itt van a vége. Ez fogja most Júdás ezt a döntést hozza meg. A negyedik versben azt olvastuk. Elment és elbeszélte a főpapoknak, a főpapokkal és a templomőség parancsnokaival, hogy hogyan adja őt a kezükre. Szó szerint, hogy ez az igeves mondja, elindult a maga útján. Így hangzik ez az eredeti nyelven. Júdás elindult a maga útján, amit ő kitalált. Nem Isten útján, ezt a helyzetet úgy látta, hogy csalódása van, és meg kell oldani a maga módján. Ki akarja ebből a helyzetből hozni a maximót? Mit tett? Júdás elment a főpapokhoz, és eladta Jézust. Máté elárulja nekünk, hogy odaállt előjük, és azt kérdezte, hogy na mennyit adtok azért, ha én elárulom nektek Jézust? Mennyi a piaci értéke ma ennek a hírnek? És azt mondták neki, hogy 30 ezist. Ami egy rabszolgának volt az ára akkoriban. És azt mondta, hogy üzlet. Megmondom nektek, hogy hol lesz ez a hely. Van ma az egyháznak egy olyan ága, ahol a bővölködés teológiát hirdetik. Hogyha valaki hisz akkor az bővölködik. Anyagilag. Azt mondják, hogy ha te ezt meg ezt teszed, akkor bővölködni fogsz. Soha nem lesznek anyagi gondjaid. Ha valakinek anyagi gondja van, annak lelkig, vagy hit gondjai vannak. Ez egyszer nem igaz. Ha ezt meg ezt teszed, akkor mercedes fogsz járni. Ez nem igaz. Ez a fajta tanítás rájátszik a kapzsiságra a szívünkben. Azért hangzik így ez a tanítás, mert nagyon tetszik ilyen dolgokat hallanunk, de az ige nem ezt tanítja. Emlékeztek, amikor Jézust megkérdezték, hogy Péter mondta, hogy mi elhagytunk mindent, és mi lesz nekünk a jutalmunk. És Péternek ezt mondta Jézus válaszul, hogy, hogy aki elhagyja apját és anyját, házát és vagyonát és mindenét, az sokszorosát fogja kapni vissza itt és a mennyben. Itt és a mennyben. A bővölködés igazából teljességében a mennyben vár ránk. Én azt gondolom, hogy én nagyon gazdag ember vagyok. Gazdagabb, mint bárki, akinek a vagyona több nálam. Mert nekem mindent megad Krisztus, amire szükségem van. Mindent, amire szükségem van. És ez igaz mindjájunkra, aki Krisztust követjük. Bővölködünk ő benne. De ez a tanítás, ez a bővölködés teológia rájátszik a szívünkben a kapzsiságra. Ne tegyél úgy, ha nem lenne ott, mert tudom, hogy ott van, mert nekem is ott van. mindannyiunknak ott van. Egy olyan garanciára hivatkoznak, aminek nincsen igei alapja. A zsidók 11-ben vannak hithősök, ha már a hitről beszélünk. És ott azt mondja az ige, hogy voltak olyanok, akik hittek az Úrban, és látták az ígéretek beteljesülését. Látták csodálatos dolgokat, amit Krisztus elvégzett az életükben. De van egy másik csoport, akik hittek Krisztusban, és őket lefejezték, kettéfűrészelték, meghaltak, barlangokba bújkáltak, megköveztek. hoppa hoppá Ők nem látták az ígéreteknek a beteljesülését itt a földön. Hol a hiba? Pedig őket is példaként hozza föl, a hit példájaként. Ők meglátták az ígéreteket a beteljesülni, vagy a mennyből beteljesülni. Itt van egy ember Júdás, aki áruló volt, és az élete szerintem példa lehet nekünk. Nem abban, ahogy elárultad, de taníthat minket valamire. Jézussal volt, de nem ismerte Jézust. Három évet vele töltött, de a szíve nem volt Jézusé. Szolgált hívőkkel elment ilyen evangelizációs utakra, de ő maga nem volt hívő. Hirdette az evangéliumot, de ő magának a szívében sose volt ott. Találkozókra járt, bibliórákra, mert Jézus tanított, és ő maga nem volt hívő. Hallgatta ezeket a tanításokat a hívőkkel, de az ő szíve nem volt Jézusé. Minden olyan megvolt az életében, amire ha valaki ránézett, azt mondta, hogy na, ő egy keresztény. Ma az ilyen ember azt mondanánk, hogy keresztény. Külső jegyeiben minden stimmelt judásnál. Senki nem sejtett semmit. Jézus mondta róla, hogy elárul közületek valaki. Emlékeztek a utolsó vacsorán. Valaki elárul engem, és a tanítványok egymásra néznek, hogy te... Kiről beszél? Csak nem rólam. Mindenki megkérdezte, hogy ugye nem én. Nem jutott eszükbe egyből, hogy a Júdás az, tudtam. Mindig is tudtam, hogy valami nem stimmel veled. Nem sejtettek semmit. Annyira stimmeltek a külső jegyek. De ő egy más ember volt kívül, és egy más ember volt belül. Megtanulta fölrakni a maszkot. Amikor belépett a 12-be, amikor ott volt Jézus és a többiek, fölrakta a keresztény maszkot, vagy a hívő maszkot. De a szívében teljesen más motivációk voltak. Ő elment a maga útján. Nem engedte, hogy Jézus az ura legyen az életének, hogy Jézus drágább legyen neki, mint bármi más. Egy könyvben olvastam ezt az idézetet, hogy Krisztussal való kapcsolat mélysége abban mutatkozik meg, hogy milyen értéket tudunk átadni neki az életünkben. Hogy oda tudunk-e adni neki mindent az életünkben. Hogy ha valamit nem adunk át, azt értékesebbnek tartjuk, mint őt. Mert azért nem adjuk oda neki. Mindenjunknak vannak ilyen területei, ami még arra vár, hogy teljesen alárendeljük a Jézusnak. Júdás az életét nem adta Jézus kezébe hanem eladta Jézust, 30 ezüstért, ami ma olyan 5000 forint. Neki 5000 forintot ért Jézus. Az többet ért neki, mint Jézus, inkább úgy mondanám. Amikor meghalt Júdás, mielőtt meghalt volna, ez az utolsó mondat, amit róla lejegyez az ige, hogy ártatlan vért árultam el. Júdás, amikor elárulta Jézust, utána rájött, hogy Jézus ártatlan volt, hibát követett el, ártatlan vért árultam el. Visszament a templomba, és ledobta a 30 ezüstöt. Emlékeztek, visszadta ezt a váltságdíjat. Nem tudott vele élni, hogy és ők nem tették be a templom kincsei közé, nem külön tették. Az vérdíj. Semmi sincs az életben, ami, amivel elárulnánk Jézust, és élvezhetnénk utána. Minden, amivel Eláruljuk Jézust, vagy ahol kompromisszumot kötünk, és nem Jézust választjuk, az előbb-utóbb a földön fog kikötni. Előbb-utóbb üresen hagy minket. Mint itt Jódásnak. Harminc ezüst megéri az üzlet, és utána el dobni magától. meg akart szabadulni tőle. Üres volt az már neki. Bármi dolog, amit Jézus helyett választunk, az előbb-utóbb üres lesz nekünk is. A földre húl. Ha azt mondjuk magunknak, hogy persze, tudom, hogy Isten igéje mit mond, de én így szeretném élni a házasságomat. Én így szeretnék bánni a feleségemmel. Tudom, hogy Isten igéje mit mond, de így szeretnék bánni a férjemmel. Tudom, hogy Isten igéje mit mond, de én így szeretnék élni ezek a döntéseim, így akarom a munkámat végezni, ezek az én erkölcsi dolgaim. Ezek szemben állnak Krisztussal, akkor előbb-utóbb ezek is a földre hullanak és üresen hagynak minket. Júdás azt mondta, hogy ebben nincs számomra üzlet, hogy én Krisztussal járjak, megoldom az ügyet én, elveszem, amit ő nem ad nekem. A saját kezembe veszem a dolgaimat. És a vége az lett, hogy Júdás tönkrement, üres lett, és a saját életét áldobta magától. Bármilyen kapcsolat, anyagi dolog vagy bűn jelent kompromisszumot az életünkben, Krisztus helyett az előbb-utóbb üresen hagy minket, nem tud betölteni. Miért választotta Jézus Júdást? Én azt gondolom, az egyik ok, amire azt gondolom, hogy én gondolhatok, hogy, hogy mi adtam, mi adtunk. Mert minket szeret Isten, és egy ilyen példát akar állítani elénk, hogy ne kövessük ezt. Látjuk ott, hogy hogy játszik, hogy hogyan játsz el a hívőt, hogyan veszik föl a maszkját, hogy miket mond. De ő nem lépett be soha Isten országába. Ő maga nem vett részt abban. És remélem, egyikünkre se élik ugyanez itt. Remélem, nem illik rá, de ez itt. Remélem, rám nem illik ez. Egy ember, akinek minden lehetőség megadatott, nem? Ez a legjobb bibliaiskola, Jézusra eltölteni három évet. De ilyen hatalmas áldások között hogy tudott egy szív kemény maradni? Azt gondolom, hogy ez a történet, ez nekünk iratott meg, figyelmeztetésképpen. Néha azt gondolom, hogy magától érthetődőnek veszünk dolgokat, amik nem hétköznapiak. Például, hogy Isten hangját hallhatjuk, hogy ő szól hozzánk az igéből hogy ő elhívott minket, hogy közösségbe lehetünk, hogy van egy elhívás az életünkön. Ezek nem természetes dolgok, de néha nagyon, nagyon olyan hétköznapinak vesszük. Figyeld meg! Júdást. Júdást nem volt parázna, legalábbis nem tudunk róla. Nem ment nők után. Nem járt kaszinóba. Nem ölt meg senkit. Ezek a nagy bűnök, igaz? Mit tudom én, mondhatunk még bármi mást. De a szívőbe volt egy bűn, ami szerintem sokkal nagyobb volt, mintha ezeket tette volna. A kapcsiság. Na azt gondolom, hogy a rejtett bűnök azok sokkal nagyobbak. Legalább sokkal nagyobb kárt okoz, mert amire meglátszik kívül, addigra belül már lerombolt minket. Júdás engedte a kapcsiságot nőni a szívében. Ő a pénzt jobban szerette, mint Jézust. Állított egy trónt az életében, amire ő akart leülni. és Nem engedte azon Jézust ülni, nem? hajtott fejet Jézus előtt. Lehet, hogy neked a házasságod ez a terület, vagy lehet, hogy a munkahely, lehet, hogy ahogy a tévét nézed, ez ilyen, hogy ez az intrónom ezen én ülök Jézus, ebben ne szólj bele. Mit tudom én? De ezek a dolgok lerombolnak minket. Legyen júdás élete figyelmeztetés, Volt egy, van egy film, lehet, hogy ismered, a hátrahagyottak Az elragadtatásról szól. Megtörténik az elragadtatás ezen a filmen. Nézd meg, nagyon jó film. És a legnagyobb meglepetésre páran a gyülekezetből ott maradnak. Még a pásztor is. Hoppá. És rájön, akkor jön rá, hogy ő sose tért meg a szívében. Sose élt Isten országában. Hogy amiben ő hitt, az az csak egy játék volt az ő részéről. Ez egy valóságos dolog, de ha nem lépünk be Isten országába, akkor, akkor nincs jegyünk a mennybe. Ha nem születünk újonnan, akkor nincsen üdvösségünk. Kíváncsi lennék, hogy innen, ki itt. De nem azért, hogy oh ha oh, oh, mondtam, hanem, hogy tudjuk, hogy, hogy hol állunk Istennel. Hogy biztos, hogy jó helyen állok. Biztos, hogy Isten országában vagyok. Nem csak itt vagyok és csinálom a dolgokat, együtt vagyok a hívőkkel, hallgatom a Bibliórát, vagy Judás ugyanezt csinálta. De a szíve nem volt Jézusé. Egy másik lecke is ebből a történetből az, hogy Jézus reagált erre az árulásra. Minket is el fognak árulni. Tamás, a lehangoló vagy. Figyelj, ha eddig nem történt meg, majd meg fog történni. De nem lehangolni akarlak. Csak mondani, ha eddig nem történt meg, majd megtörténik. És tudnunk kell, hogy hogyan reagáljunk rá. És Jézustól látunk egy nagyszerű példát. Egy nagyon fontos lecke az egyház, a gyülekezet emberekből áll. Ezt ír le. Ez egy gigantikus hír, hogy itt emberek vannak, de ez egy, ez segít átjutni problémákon. Te is ember vagy, meg a melletted ülő is. És porból vagyunk gyúrva. És nem, várjuk, nem várhatjuk el a tökéletességet se magunktól, se mástól. Néha a vezetőket emelik olyan pontra, hogy, hogy ők nem hibázhatnak. És ha valaki hibázik, akkor meg vannak döbben, hogy várjunk már egy picit, hogy őt követem. Tudod, hogy a vezetőknek is ad Isten kegyelmet? gyülekezet emberekből áll. Tehát én úgy felnéztem rá, úgy bíztam benne, egy tanítványozó, egy pásztor, egy, ó, egy vezető. Hogy tehette ezt? Mindenki csalódást fog okozni, akit fölemelünk, és nem Jézus az. Jézus nem okoz csalódást, de egy ember, akit fölemelünk, az okoz csalódást. De mit tett Jézus ekkor? Nézzétek meg. Nem engedte, hogy ez az árulás elfordítsa őt Isten útjáról. Ő nem változtatott irányt, ő ment tovább a kereszt felé. Vannak olyanok, akik a csalódás idején elfordulnak, és nem csak egy adott gyülekezettől, egy adott szemétől, hanem az Isten való járástól. Azt mondják, ó, én megbotránkoztam, én nem járok tovább. Jézus mit tett, tovább ment ugyanabba az irányba. Sőt, amikor az utolsó vacsoránál együtt ül Jézus, Júdással az asztalnál, Jézus nyújtja az ételt Júdásnak. Emlékeztek? Azt mondja, hogy az árul -e le engem, akinek az ételt nyújtom én. És nem jöttek mind rá, úgy csinálta Jézus, hogy nem leplezte le Júdást, de egy ilyen vacsoránál az volt a legnagyobb megtiszteltetés, hogyha valakinek a mester így kézbe adta az ételt. Egy barátnak járt ez a gesztus. És Jézus még az árulót is ilyen tisztelettel kezeli. Nem árulja el, nem gúnyolja ki, nem tesz rá megjegyzéseket, nem csapja le, mint a taxiórá, hanem Tiszteli és szereti. Én azt gondolom, hogy Jézus még Júdást is szerette. Ekkor is szerette. Ez a történet legyen bátorítás mindnyájunknak. Jézus szereti az árulókat. Jézus szereti a bűnösöket. A Róma őt azt mondja, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha akkor szeretett, akkor mennyivel inkább tapasztalhatom ezt a szeretetét most Isten gyermekeként. Néha nem hisszük el. ha Uram, te tényleg szeretsz. Gondolkodj a -e Júdásról. Ha Júdás szerette, akkor engem is fog. Néha, ha én úgy érzem, hogy becsapnak, hogy elárulnak, ebből kihozza belőlem a rambót. Olyan terveket gyártak, hogy hogyan végezzek azzal a másikkal. Legutóbb a Alagútnál mentem. Az egy nagyon trükkös tavárosban itt a városban, itt a Deákvári Alagút, mert ott kijön az emberből a természete, és lelassítottam, mondom, hogy annyira udvarias leszek most, hogy elengedem a szembejövőt, pedig nekem volt elsőbségem, és kivágott egy autó mellettem, beelőzött, és bement az alagútba, és majdnem összeütközött a szembejövővel. Ma mondom, tehát csak várd meg, hogy odaérjek mögéd, akkor jó, megmondom. Belőlem kihozzá, és mondom, oh, bosszul nálok, úgy megmondom neki, és mit tett Jézus? Azt mondja az igaz az 1 Péter 2-ben, hogy ő, amikor gyalázták, ő nem nyitotta ki a száját. Amikor szenvedett, akkor nem kiáltott bosszúért, hanem rábízta az igazságos ítéletet az igaz bíróra. 1 Péter 2. Rábízta az apukájára ezt az ügyet, hogy Uram, tiéd az ügy. Intézzel Fájt neki, amikor Júdás elárulta? Hát persze. Mennyire fájtott neki? De nem fordította előtt Isten útjátok. Tudod, mit csinálhatunk mi, amikor elárul minket valaki? Amikor valaki csalódást okoz? Ha érzed, hogy a ramból kezd fölkelni, tudod, mit csinálj? Uram, urald az én lelkemet a te lelkeddel. Én azt nem tudom megcsinálni, amit te. De a te lelked bennem van. Uralkodj bennem. Urald az én szívemet, az indulataimat. Az, amit Jézus tett, az természetfeletti volt nekem. Én azt nem tudom megcsinálni. De ő bennem él és benned is. Ez egy jó lecke a csalódás idejére, az árulás idejére. Miért, tudott, miért tudta ezt Jézus megcsinálni? Mert bízott az atyában. Tudta, hogy az atya szereti őt, és gondja van rá. De ez igaz ránk is. Vannak fogcsikorgató pillanatok, nem? Mint amit az előbb mondjuk megosztottam. ha azt mondod, hogy nem, akkor... Na minden, nézzük körbe. Vannak ilyen pillanatok. Legyünk őszinték magunkkal. Uram, Uralkodj az én lelkemben, hogy ne Gémes Tamás reagáljon. Krisztus, mutasd meg magad most. Lehet, hogy itt a gyülekezetben ért téged ilyen. Jézust az egyik tanítványa bántotta így meg, árulta el, csapta be. De mivel emberek vagyunk, ezt tudjuk mi is egymással tenni, hogy valaki megbántott, és itt van ebben a hajóban, ahol én ülök. Lehet, hogy maga a gyülekezet felé érzed magad így. De nézd meg, mit csinált Jézus. Ő folytatta az útját, amelyre Isten állította. És rábízta a bosszút Jézus rábízta az atyára. Rábízta az ügyet az atyára. Annyira kell vigyáznunk a szívünkre. A Biblia figyelmeztet minket, hogy ne engedjük meg a keserűség gyökerét felnövekedni. Az akácfa egy olyan növény, ami Hasonlítható a keserűséghez. Hogyha hagyod az akácsfát megerősíteni, utána nagyon nehezen szabadulsz meg tőle. Kivágod, visszanő. Fölgyújtod, visszanő. Kitéped a gyökerét, de marad benne egy ekkora darab, visszanő. Ezért mondja az ige, hogy ne engedjük a keserűség gyökerét felnövekedni, mert nagyon nehezen szabadulunk utána meg tőle. Ha valaki megbántott csalódást okozott, akkor itt egy jó példa Jézus, hogy reagált. Lehet, hogy a saját szüleit felé vagy így, vagy a saját gyermeket felé. Gyakorold ezt, amit Jézustól látsz. Így folytatódik a történet, 7.-8. vers. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és János, ezt mondva, «Menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük.» közeledik a husvét, Péter és Jánost Jézus előre küldi, hogy vegyetek egy bárányt, vágjátok le, készítsétek el, készüljetek fel a húsvétra. Ők pedig ezt kérdezték, mi a kívánságot, hol készítsük el? Figyeld meg, hogy Jézus erre a kérdésre nem válaszol hangosan, mert Jézus mellett ott van Júdás, aki alig várja azt, hogy tudja, hogy hol árulhatja el. Jézus, nézd meg, Jézus, Jézus mit válaszol. Ő így válaszolt: Amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a házgazdájának a üzeni neket, hol van az a szállás, ahol tanítványommal együtt megehetem a húsvéti vacsorát. És akkor Júdás ezt végighallgatja, akkor mi van? Mi <gül> oda? figyeld meg, Jézus úgy ad instrukciókat, hogy Júdásnak fogalma nincs, hogy hol lesz ez az húsvéti vacsora. Ha bementek a városra, kövessétek az az embert, aki ezt fogja mondani, ilyen ruhát visel, ez a cipő, ez rajta. Ő mutat nektek majd egy berendezett emeleti szobát, ott készítsétek el, amikor elmentek, és mindent úgy találtak, amit előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Minden úgy lett, ahogy Jézus mondta. Ott volt előkészítve ez a hely. Rájuk várt ez a hely, hol elfogyasztották az utolsó vacsorát. Figyelj erre, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy áldás ezt látni. Az árulás idején, amikor ott van az áruló a csapatban, már megtörtént a, az árulás, Jézus elő tudott készíteni egy olyan helyet a közösség számára, amiről az áruló nem tudott, ahol ők közösségbe lehettek. És ez igaz ránk is. Amikor mi érezzük magunkat megbántva, elárulva, becsapva, keserűen, Jézus elkészít nekünk egy helyet, a közösség helyét ő vele. Oda mindig mehetünk. Ő vár ránk ahol meg akar érinteni minket, ahol velünk akar lenni, ahol ne, amiről nem tud más, azt nem veheti el tőlünk senki. Ott Jézus vár ránk, és ott akar velünk találkozni. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedtek, az telepedet az asztal apostolokkal együtt, és ezt mondta, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyen veletek ezt a husvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az az Isten országában. Azután vette a porrat hálát adott, és ezt mondta. Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem hiszom mostantól fogva a szőlő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. Jézus leül erre a vacsorára a tanítványokkal. Egy éjszakára van a keresztre feszítéstől. És ezt az estét arra szánja, hogy együtt vacsorázik a tanítványokkal. Együtt esznek, beszélgetnek, nevetnek, közösségben vannak, velük vannak. Jézus nagyon vágyik velünk közösségbe lenni. Mint egy család. Itt nem a főnök találkozik a beosztottaival, az utolsó instrukciók. Itt, itt egy apuka, egy családtag találkozik a többi rokonával. Ez egy család Jézus előtt. Ti nem a szolgáim vagytok, ti a barátaim vagytok, mondta nekik. Vágyva vágytam erre a húsvéti vacsorára. Tudjátok miért? Isten ezt a tervet már az idők elején kitalálta. Még a világ teremtése előtt kitalálta, hogy jön majd ez a nap, amikor Krisztus keresztje áll a Golgotán, és az ő fia a vérét ontja az emberek bűneiért. És Jézus várta ezt a pillanatot. Az összes husvét, ami egyiptomi szabadulás óta volt, erről szólt, erről a pillanatról, a nagy pillanat, ami megváltoztat mindent, a husvéti bárány eljön. Nem eszem többé a, a húsvéti vacsorából, míg el nem, be nem teljesedik az Isten országában. Nem hiszem a szőlő terméséből, csak majd ott a mennyben. Tudjátok, hogy a mennyben váránk egy ugyanilyen esemény. Úgy hívja a Biblia, hogy a mennyegző, a, a menyegző, a bárány mennyegzője, bocsánat, ahol mi ott leszünk egy asztalnál, a báránnyal, Jézussal. És nem mi leszünk a vendégek, mi leszünk a menyasszony. Mi nem vendégek leszünk ennél az asztalnál, leszünk a mennyasszony, ő meg a vőlegény. Ott lesz Ábrahám, Izsák, Jákob, Noé, Debora, hogy hölgyeket is mondja, Míriám, ott lesz Spurgeon, ott lesz Moody, és ott az te is, meg én is. Nagyon hosszú, hosszú asztal lesz. Addig nem iszom, és nem eszem a husvéti vacsorából, amíg ott az én atyám házában, veletek nem fog enni. Ennyire várja ezt Jézus. Én azt gondolom, hogy a vágyat akarja bennünk is építeni ezzel. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, Amely érettetik adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta. E pohár, az új szövetség az én vérem által, vagy az én véremben, amely térettetek ontatik ki. Fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és kiosztotta. Ha megfigyeled, ez az ő története. Krisztus az áldott, aki megtöretett, és kiosztatott. Jézus hálát adott. Pár óra múlva Jézust, elfogják. Úgy megverik őt az arcán, hogy felismerhetetnál lesz. Kitépik a szakállát. Leköpik. Megkorbácsolják. Úgyhogy a hátáról lenyúzza a bőrt ez a korbács. Megszégyenítik. A fejébe nyomják a töviskoszorút. És felszegezik egy keresztfára. És ő itt pár órával előtte hálát ad Istennek. Pár órával később Jézus a keresztre készülődve imádkozik a gecsemánék kertben. Olyan nyomás van rajta, hogy vért ízzad ki, ami egy megmagyarázható orvosi jelenség. Olyan nyomás van rajta abban a döntésben. És ő itt hálát ad. Odafordul Isten felé. Fogta a kenyeret, és szétoztotta. Ő ezért a pillanatért jött. Mennyi, milyen szeretet van Jézusban, irántunk, hogy az előtte lévő terror előtt így tudott gondolkodni. Én hálát adok azért, hogy ezt megtehetem, értetek. Itt van az én testem, amit ti érettetek megtöretik. Egyétek! Ez az új szövetség, Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Amikor úrvacsorát veszünk, ma dicsét és közben úrvacsorát vehettél, három irányban nézhetünk, és mind a háromra fölhívja az Isten a figyelmünket az igében. Három irány. Egyik, amit itt látunk. Emlékezzetek, hogy ez az én testem, amit ti érettetek töretik meg. Amikor te veszed az úrvacsorát, visszafelé nézhetsz, ez az egyik irány, visszafelé nézhetsz, hogy ő kifizette az árat helyettem. teljesen. Az úrvacsora ennek a csodálatos üzenetnek az emlékeztetője. Emlékezz, hogy meghaltam a bűneidért, az összes bűnödért. Én olyan jó vagyok abban, hogy olyan imát mondjak, ami nagyon lelkinek hangzik. Oh, de szépen tud imádkozni. Olyan jó vagyok abban, hogy lelképnek állítson be magam, mint ami valójában vagyok. És amikor hazamegyek, kérdezzét, ne kérdezzétek meg a felségemet, akkor lejebb adok ebből a lelkiségből. Ő sokkal valódibban láthat engem, de azt gondolom, hogy mindnyájan játszunk ilyen dolgokat néha. De Krisztussal én az lehetek, aki vagyok. Ő meghalt minden bűnömért. Fontos emlékezni rá, amikor veszük a kenyeret és a, a poharat. Ő mindezekkel együtt, ami vagyok, meghalt értem. Én nem vagyok az az ember, akinek lennem kéne, de ezért munkálkodik bennem Jézus. De az se vagyok a, aki, az az ember, aki nélküle élt. Már nem vagyok az az ember. És minden reményem megvan, hogy folytatja a munkát bennem amikor veszitek az úrvacsorát, nézzetek vissza felé, és emlékezzetek, hogy meghalt értünk, minden bűnünkért. A második irány, amerre nézhetünk, 1 Korintus 11, általában föl olvasni ezt az ige verset, ma reggel nem olvastuk föl. Azt mondja ott az ige, hogy aki veszi a kenyeret és a bort, az vizsgálja meg önmagát. Nézzen magába, ez a második irány, néz magadba. Azt mondja az ige, hogy aki méltatlanul veszi a kenyeret és a bort, az ítéletet hoz a saját fejére. De mit jelent méltatlanul venni? Lehet ezt méltó módon venni? Oh, én méltó vagyok, hogy úrvacsorát vegyek. Az pont arról szól, hogy a bűnös ember Krisztushoz jön. Nem lehet ezt méltó módon venni. De hogy lehet méltatlanul venni? A korintusi gyülekezet tele volt részegeskedéssel. Egymást bántották, vitatkoztak. Ez az igeves nekik iratott le. Nem töröttek a szegényekkel. Teljes káosz volt a gyülekezetben. Én azt gondolom, hogy az veszi méltatlanul az úrvacsorát, aki azt gondolja, hogy méltó módon veszi. Benne már nincsen semmi fogyatkozás. Én már készen vagyok. Krisztus az, aki minket ágváltoztat. És az atya az, aki minket már készen lát. De bennünk még annyi munka van. Uram, én azért veszek úrvacsorát, mert még mai szükségem van rád. Ma is látom a, a gyengéimet. Az, hogy mennyire... Esendő vagyok, Uram, folytasd a munkát bennem. Hadd hozzam ezt a területet elét konkrétan. És vidd oda neki. Amikor úrvacsorát veszünk, nézzünk visszafelé. Nézzünk önmagunkba, és nézzünk előre. Mit mond még az 1 Korintus 11? Azt mondja, hogy amikor valamennyiszer eszitek-e eszitek kenyeret, és iszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ez a harmadik irány. Arra nézek, hogy ő jön vissza. Ezt az Úr dolgot addig fogjuk csinálni, amíg ő vissza nem jön. Onnantól kezdve már nincs szükségre. Krisztus jön vissza. Én egy reménységem lehet illetően, hogy ő meghalt értem is, feltámadt. Hogy az ő testem megtört, az évére kiontatott értem. Ezért várhatom ezt a napot örömmel. Különben bajba lennék. Így viszont örömmel váratom ezt a napot, amíg ő vissza nem jön. Júdás, mit csinált Júdás? Elárulta Jézus 30 ezüst pénzért, és ő nem tudott a bűneivel hova menni. Ő nem tudta a bűnei súlyát elhordozni. Azt mondta, hogy én egy ártatlan vért árultam el. Júdás ebből semmit nem tapasztalt meg, mert a szívét nem adta oda Jézusnak. Én emlékszem, milyen az, amikor a bűn égeti a szívemet. Amikor a bűn súlya ott nyomorít a vállamon engem. Amikor meghalt az édesapám, én 8 hónapig éltem ebben a kárhoztató nyomásban. Hogy az én édesapám azért nem lesz ott a mennyben, mert én nem mondtam el neki az evangéliumot. De én magam sem ismertem azt. Csak azt hittem. Én sokáig úgy éltem, hogy azt hittem, hogy én e, hívő vagyok, én keresztény vagyok. Jártam a Timóteusba, elmondtam a bűnösök imáját sokszor, de tudjátok, Jézus nem volt az én életemnek az ura. Voltak bűneim, amit nagyon sajnáltam, és imádkoztam, hogy Uram, meg az én bűneimet. De nem engedtem, hogy ő legyen az életemnek az ura. Hogy vedd át az irányítást. De nem ez volt a megtérés pillanata, amikor Jézus ebben a nyomoromban találkozott velem. Ez nagyváradon történt Romániában. Egy, emlékszem arra az estére, amikor egy... Csapatvezetőm azt mondta, hogy mossuk meg egymás lábát. És ő megmosta az én lábamat, és akkor Jézus találkozott velem. Én elkezdtem sírni, folytak a könnyeim, mert kihozta Isten belőlem ezt a nyomást. Én megvallottam a bűneimet neki, hogy én nagyon sajnálom, amit tettem, vagy amit nem tettem. És ő körülölelt engem. Ő lett az apukám onnantól kezdve. Ez volt az első dolog, amit megértettem, és tudtam, abban a pillanatban tudtam, hogy üdvösségem van. Ez volt a megtérés. Nem csak az, hogy sajnáltam, amit tettem. Júdás is nagyon sajnálta. Ah, oh, ártatlan vért árultam el. Nekem akkor lett Jézus az Uram. Akkor adtam át az életem neki. És aki urának vallja őt, és a szívében hiszi, az üdvözül, azt mondja a római levél. És én akkor üdvözültem. Kíváncsi vagyok, lehet, hogy te is úgy ülsz ma, hogy, hogy hát persze én is sajnálom, hogy itt teszek, oda viszek Jézushoz, de hadd kérdezzem tőled, Jézus az Ura az életednek? Jézus vezeti az életedet? Azt mondja Jézus, hogy aki ragaszkodik a sajátjához, az el fogja veszíteni azt. De aki odadja az életét neki, az megtalálja. Én megtaláltam akkor ott, 97-ben. És azóta üdvösségem van, járok Jézussal, kegyelemben. Akik nem ismerik Jézust, azok nem bírnak elbánni a bűn súlyával. Van egy történet a Bibliában József testvéreiről, emlékeztek a történetre, ők elárulták a testvérüket, eladták rabszolgának, és ő elkerült egyiptomba és amikor Egyiptomban ő, a második ember, akkor jönne hozzá a családja, húsz évvel később. És ő nem árulja el, hogy ő József, csak elkezd a történet bonyolódni, és azt mondják a testvérek egymás között, hogy ez biztos amiatt van, hogy, hogy fiatalon, húsz évvel ezelőtt elárultuk a testvérünket. Húsz évet cipelik ennek, az, ennek a súlyát. Krisztus nélkül nem lehet megszabadulni a bűntől. Ha te ebben a nyomásban vagy, akkor tud, van egy jó hír, hogy nem kell innen elmenned, anélkül, hogy a bűn terre lekerülne a váladról. Mert a megtéréskor Jézus leveszi ezt rólunk. Júdás úgy ment ki a szobából, hogy, hogy nem ismerte meg Krisztust. Jézus azt fogja mondani neki, hogy amit szeretnél tenni, az tedd meg hamar. Senki nem tudta, hogy miről van szó, Júdás pedig elment, és feladta Jézust a kertben. Ne Nem el innen úgy, hogy nem ismered meg a bűnbocsánatot, hogyha te magad nem hívtad Jézust az uradnak az életedben. Ezt a történetet szerintem miattunk írta le a Biblia, hogy ezért választott ki egy Júdást a csapatban. Majd Jézus elmondja, hogy milyen másokai voltak. Ha itt vagy ma, kérlek, legyél őszinte magaddal. Mi nem gyülekezesdit játszunk, nem a golgot fényezzük. Ez nem róla szól. Ez róla szól. Nem maszkokat szeretnénk hordani. Ez nem keresztényesdi, gyülekezetesdi. Ez egy kapcsolat az élő Istennek. És én is, meg azt szeretném, hogy te is reménységgel várd azt a napot, amikor ő visszajön. Mert ő jön vissza, és nagyon közel van az ő visszajövetele. Hogyha a bűneid neked is elhordozhatatlan terhek, ez a jó hír, majd nem kell hordoznod. Leteheted a keresztnél. És lehet neked is bűnödnek bocsánata. Hogyha megengedtünk valami kompromisszumot a szívünkbe hívőként, mert valaki elárult, valaki megsebzett minket, valaki rosszul bánt velünk. Ne engedjük a keserűség gyökerét felnőni. Az elsődleges ok, hogy testvérek elmennek Istentől, az egy másik testvér miatt van. Ez az első ok, a leggyakoribb ok. Én nem szeretném ezt itt látni. Emberek vagyunk, és meg fogjuk bántani egymást. De azt mondta Jézus, hogy ha neked ennyi bocsájtatott meg, tartozunk azzal, hogy megbocsájtunk egymásnak. Ne engedjük a keserűség gyökerét felnőni. Arról fogják megismerni az ő tanítványait, hogy szeretik egymást. Ha ma vannak ilyen gyökerek a szívedben, uram, kérlek, tisztíts ki belőlem ezt, az én akácfámat, amitől nem tudok magam megszabadulni. Kérlek, segíts. Valaki felé, a gyülekezet felé, a családtagot felé, gyermeket, édesapát, édesanyát, nem tudom. Engedd meg, hogy Jézus ezt elvegye. Uram, köszönjük, hogy Te azért jöttél, hogy mi szabadok legyünk. És szabadtát teszel, sőt, egy bővölködő életet adsz, Uram. A menyei kincsekkel. Uram, ha a szívünkben látod a kapzsiságot, Kérlek, vedd ki azt onnan, hogy segíts elbánni azzal. Uram, ha vannak ilyen rejtegetett vétkeink, uram, hozzuk a szívünket elég, mint Dávid, uram, hogy vizsgálj meg, és tisztíts meg minden olyan úttól, ami nem helyes. Tisztíts meg minket a gonosz utaktól, uram. Imádkozom azokért, akik úgy ülnek itt, uram, úgy járnak közénk, hogy és ma magukra ismertek, hogy én nem, nem, nem adták oda a szívüket neked. Nem születtek újonnan. És Uram, ez nem ciki. Olyan jó, Uram, hogy te szólsz. Évek után jöhettem én is rá, Uram, és akkor viszont megtérhettem. Uram, kérlek, hogy szólj ezekhez az emberekhez. Uram, szeretnénk látni mindnyajunkat a mennyben, akik itt vagyunk. Ne lepjen meg minket az a nap, amikor visszatérsz, mint egy tolvaj a házat. Mi szeretnénk örömmel várni Téged. Köszönöm ezt a gyülekezetet, Isten, és szükségünk van rád. Szeretnénk, ha a szívünkben kertészkednél, és kigyomlálnád, lemetszenéd az életünket, Uram. És segítenél, Uram, hogy minden területet átadjunk neked. Szeretnénk minden területén az életünknek Téged értékesebbnek tartani, mint bármi mást. Hogy a házasságunkat, a munkahelyi dolgainkat, a kapcsolatainkat, a tévénézést, az internetezést, mindent alárendeljünk neked, ahogy azt te akarod, ahogy te mondod, és te szólj hozzánk személyesen. Köszönjük az igédet, ami tanít, Uram, ami vezet, Uram. Köszönjük, hogy a szívünken is folytatod a munkát, és annyira köszönöm, Uram, hogy szeretsz minket még így is, hogy még nem vagyunk azok, aminek lennünk kéne. Köszönöm, Atyám, hogy te már befejezett termékként látsz, befejezett munkaként, mint aki késze Krisztusban. Köszönjük, Uram. Szeretnénk válaszolni erre a szeretetre, Uram, is, szeretni egymást. És úgy látni egymást, szintén, mint félkész termékeket, hogy még nem vagyunk azok, aminek lennünk kéne, hogy legyen kegyelmünk egymás felé. Hogy meg tudjunk bocsás, bocsátani egymásnak. És tőled várni a tökéletességet, Uram benned bízni, Uram, és nem másokat fölemelni. Köszönjük ezt a ma reggelt, Uram, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, Isten. Áld meg minket, Uram, kérlek, hadd menjünk úgy el, Isten, hogy a Te kezed az életünkön van, is. szeretnénk azt a jövő hetet is odaadni neked, Uram. Lepjél meg, Uram, találkozókkal, olyan intim helyekkel, amiket Te készítettél nekünk, Uram. Bárhogy is érezzük magunkat, hogy veled közösségbe lehessünk, Uram. Annyira jó, Uram, a te gyermekednek lenni. És megemlékezni a te hűségedről, Uram. Ágyad lelkem az Urat, és emlékezzél, hogy mennyi jót tett veled. Uram, nagyon szeretünk téged. Uralkodj bennünk, Uram. Jézus nevében. Amen.